Щоб вона могла зігрітися. Вечорами, коли ставали на ніч лів, він приносив їй гарячі юшки і поїв, як малу дитину. А коли вона відмовлялася, посилаючись на те, що не хочеться, грімав пий, через силу пий. Тоді вона покірно відкривала рота і з огидою ковтала гаряче петво, що смерділо димом і старою кониною, довго жувала жили солодкувате м'ясо а він підтримував її за голову і радів, коли дерев'яний тостаган опорожнювався до дна. Ну от, тепер ти молодчина, тепер ти поправишся, відчуваєш, як тепло розливається по всьому твоєму тілі. Одного разу, коли він так, сидячи біля янки на ялинці, підносив їй до рота закіптюжений корець і примовляв при цьому, щоб вона не відмовлялася від бридкого маслака з кінської ноги, йому на плече раптом опустилася чиясь рука а над вухом пролунав хрипкий, простуджений, але знайомий голос. Добрине, це ти? Від несподіванки Добрини мало не випустив посудину. Над ним стояв Ілля, зарослий, схудлий, брудний, з кучмою густого пригустого чуба, що заміняв йому шапку, та все ж це був він, це був він, брат Янки, син воєводи Дмитра. Хвиля радості переповнила Добринині груди. Він обережно поставив у сні в'янчин корець з недопитою юшкою. Ручко підвівся, і скільки дозволяла канга стиснув Іллю в обіймах. «Ілля, Ілля, це ти, боярний мій, друже мій, а ми з Янкою думали, що ти загинув, а ти живий. яка радість!» Ілля був радий ці зустрічі не менше, ніж добриня. Він по ведмежому стискував плечі свого друга, широко усміхався, показуючи білизну своїх міцних зубів, і не соромився сліз, що наповнили його чисті, ясні очі. Коли перший подив, перший приплив радості минув, Ілля раптом перемінився в лиці. Все ще тримаючи добриню за плечі, він рвучко відхилив його від себе на віддаль витягнутих рук. — Ти згадав про Янку. Коли ти бачив її востаннє? Вона жива? Добриня глянув униз. «Вона перед тобою?» «Як? Це... Ти хочеш сказати?» Ілля на якусь нідь остовпів, пильно вдивляючись у невеличку постать, що лежала прикрита кожухом на зеленому ложі ялинок. Потім кинувся на коліна, відхилив комір кожуха і впізнав сестру. З його очей уже по-справжньому бризнули сльози. «Яночко!» «Сестронько, що з тобою? Я Ілля. Ти пізнаєш мене?» Янка теж заплакала. «Братику, Ілля, де ти взявся? Я така рада, що ти живий. Така рада, а я, бачиш, заслабла». Коли б не Добріння, то вже б стало досі поживою для кроків та хижої звіряни. Ілля прихилився до неї, обняв, притулився обличчям до її гарячого лоба. «Бідненька моя!» Ріднесенька моя, а де ж наші? Що з ними? Я нічого ні про кого не знаю, лише про Миколу. З Янчини хоча й знову бризнули сльози. І Степана немає, на очах у Добрині загинув в останній день. І братових наших з маленькими дітками, і матусю нашу. Всіх роздавила десятинна церква. О Боже! простогнав Ілля. Я чув про те лихо. Кажуть, у неї набилося стільки люду, що стара будівля не витримала тісняви і великої ваги завалилася. Не сама. Її моногали били пороками. Ось як святу церкву били пороками. Невіри. Це трапилося на моїх очах. З дзвіниці Янчиного монастиря я все бачила. Лише про батька нічого не знаю. Добриня каже, що ще на бабиному торожку він бився з нападниками, там, мабуть, і загинув. Ілля перехрестився, мир душам загиблих. Залишилося з нашого роду лише нас двоє, сестренько, та й то краще б не лишатися. Що нас чекає? Вони довго розмовляли, розповідали одне одному про пережите, сумували і плакали, згадуючи своїх, кого вже ніколи не побачать. Згадували рідний Київ, знелюднений, розгромлений, спалений, сплюндрований, до якого не було ніякої надії повернутися коли-небудь. Добриня не заважав їм, сподіваючись, що зустріч з братом підбадьорить Янку, додасть їй сили, допоможе перебороти хворість, що вже триває цілий тиждень. Наносив сухого гілля, приніс палаючу головишку і розвів невелике багаття. Навколо нього намастив зілинового та соснового гілля м'яке ложе, прикрив його суким очеретом та осокою, у казанку, що знайшовся у когось з бранців, скип'ятив окропу шипшиною та зеленою глицею, напоїв янку. Уже вся валка, що стягнулася у затишну долину, до вогнищ спала. Тільки кінна монгольська сторожа проїздила туди та назад, стежачи за порядком, а вони... Збуджені зустрічю не могли заснути, Довго гомоніли, аж поки їх перед світлом не зморив сон. Наступний ранок розпочався, як завжди, Різким гортанним криком дозорців Та дошкульними ударами грабника Ставай. Та на цей раз ні окрики, ні удари Не здалися такими огидними і болючими, як раніше. Їх стало троє. Поява Іллі підняла дух особливо у Янкі. Дівчина ще відчувала велику слабість, що скрипіло у неї в грудях, ще кашель бив і голова боліла. Але очі її повеселіли, заблищали, сповіщаючи про скоре одужання. Побачивши це, Добриня Палешино зіткнув, перехрестився, налаштував свої незвичайні санчата в далеку дорогу, і коли почув голос сторожі, зрушив з місця. Тут же, з другого боку, взялася за ялинку гілку рука Іллі. І тягнути відразу стало легше. Місто Крем'янець лежить у глибокій тісній долині, а фортеця, кам'яна, мурована, височить на стрімкому вапняковому шпилі. Уже тиждень бати підступає до нього зі всіх боків, а взяти не може.